Ovo naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobar večer, dragi slušatelji. Evo, iznimno mi je čast i zadovoljstvo. Nećete mi zamjeriti na možda moje malo preveliko emocije. Jer nakon 13 godina ponovno sam ušla u radijski studio, stavila slušalice na uši i vratila se u neka davna stara vremena. Ja sam Tamara Džebić šaljan danas sam televizijski novinarno moji početci, sve ono što znamo o novinarstvu danas ostalo je ovdje na radiju. 2013. otišla sam na televiziju, no evo, počašena sam, sretna sam, ponosna sam, što sam danas ovdje s vama. Moja današnja tema je kulturni pregled 2025. godine, naime, prošlećemo malo po kulturnim događanjima, što se to sve događalo u 2025. što obilježilo godinu što smo gledali, što smo slušali, gdje smo bili, kako smo se zabavili u nekim kulturnim institucijama, pa evo, krenut ćemo od kazališta. Zašto od kazališta? Zato što najme bez ikakve sumnje događaj i godine, ako ne i desetljeća, otvaranje je HNK 2. HNK 2, odnosno druge sene Zagrebačke nacionalne kuće, prva je to nova namjenski izgrađena zgrada kazališta u Zagrebu još odavne 1895. kada je HNK otvorio car Franjo Josip. Dakle, HNK 2, evo dobili smo doista nakon desetlječa čekanja, nakon brojnih Većanja. zgrada je reprezentativna zgrada funkcionira prva premijera novog kazališta bio je slavnik kabare, također vrlo gledan, hvaljen i od publike i od kritike, gledalište koje prima 350 ljudi, evo do danas tjednima je rasprodano dakle HNK 2 doista je nekako jako jako dobro krenuo i evo doista želimo sjajan suživot HNK 2 i našoj naravno staroj kući hnk na na trgu Republike Hrvatske koji je ove godine također obilježio veliku obljetnicu 130 godina zgrade. E dalje idemo na nagradu glumišta naime najbolja predstava ove godine je predstava drvene ptice u reži Ivana Plazibata u koprodukciji nacionalnih kuća Varaždina i Zagreba također predstava koju svakako svakako vrijedi pogledati ostajemo u našoj nacionalnoj središnjoj kući gdje je premijera krležinih zastava bila također vrlo zapažena, reatelj Ivan Planinić uspio je dakle krležine zastave prozni gigant našeg velikana Miroslava Krleže prilagoditi kazališnim daska i mogli bismo reći da je i to je jedna premijera koja je da svakako e, obilježila dramski program Zagrebačkog HNK. U protekloj godini Osječka publika ovacijama je nagradila vještice i Salema, a što se pak zagrebačke gavele tiče, posebnu pozornost privukao je sirano debrže rak Aleksandra Popovskog i to je doista majestralnu glavnu ulogu odglumio Ozren Grabarić. E, ono što također vala, valja istaknuti u Gaveli, ovacijama je ispraćena predstava sigurno kuća, autor svog dvojca Anice Tomić i Kovačić, predstava koja se bavi jednom doista važnom temom, je o obiteljskom nasilju, predstava koja će se sigurno pričati u idušoj godini koja će i biti gledana. Kerem Puh nas je na promišljanje natjerao predstavom otac, otac čiji duh sveti matematišića u režiju potpisuje Januš Kica, a krajem godine razaselili su nas predstavom Kludo koja je nastala prema društvenoj igri, također vrlo dobro Prihvaćena, no nju ćemo zapravo te gledati u idućoj godini. Što se tiče kazališta komedija, u njoj su se dogodile neke važne promjene naime u ravnateljsku fotelju nakon Miljenka Puljića, sjela je Slovenka Uršula Cetinski s obzirom da je kazalište trenutno u obnovi ne mogu se izvoditi tamo predstave, no predstavu ipak su imali dakle premijeru i tođe i Nostin ponosi predrasude koji su premijerno ekskluzivno izveli u palači dverce. Zagrebačko kazalište mladih zasigurno je privuklo pozornost velikom predstavom Maks miše i ofenziva te tureži Ivice Bulje predstava također koja će vjerujem biti nagrađivana u idućoj godini. A godinu su završili također sjajnom predstavom koju je i kritika već jako pohvalila. Riječ je o predstavi Asid, odnosno Kiselina, nastalo je prema tekstu naše slavne dramatičarke Tene Štivičić. Što se pak splita tiče, tamo je također krajem godine došlo do smjene intendanta Vica Bilendžića, te predstavljena nova uprava na čelu sa vršiteljem dužnosti Božom Župićem koji je krenuo vrlo ambiciozno u novu sezonu. Ostajemo kratko u Splitu, gdje je spomenut ćemo samo Splitsko kazalište lutaka, proslavilo 80 e, godina postojna, a pak Šibenski teatar, nakon obnove otvorio svoja vrata i proslavio 155. rođendan. Dubrovačke ljetne igre pak donijele su Goldonijeva ribarske svađe, gale, bali, novo čitanje Medeje, e, tu svakako valja istaknuti briljantnu e, ulogu, ostvarenu ulogu Hele Ene Minić, također već nagrađenu. Spomenut ćemo naravno i nagradu Hrvatskog Lumića za životno djelo, odnosno sve koliko umjetničko djelovanje. Ove godine primili su je Branka Cvitković i Almira Osmanović. Ove kratki kazališni pregled završit ćemo naravno sa Orašarem, koji svake godine oduševi publiku, privuče, privuče jako puno gledatelja. Nova verzija Orašaru, kažu jedna od najtežih slavnog Rudolfa Nurejeva. Za kraj moramo spomenuti one koje su nas napustili ove godine, e, ostali smo bez slavne glumice Milke Podruko Kotović, Lukrecije Brešković, Nine Erak, Željka Vukmirice, Mirice, koreografa Milka Šparenbleka, skladatelja Alfija Kabilja i redatelja Branka Ivande. Ovim završamo kazalište, prelazimo brzo na film. E, što se filma tiče, pretpostavljate svi godinu na izmaku, obilježila je nominacija za Oskar, prva u povijesti Hrvatske države, čovjek koji nije mogao šutjeti, nebojše Ljepčevića, donio je nominaciju za Oskar, nakon osvojenog Europskog Oskara i kanske zlatne palme. E, prelazimo odmah na Pulu. Na Pulu ove godine triumfirao film Fiume o morte čak šest Zlatnih arena i 27,5 tisuća gledatelja, što ga je učinilo najgledanijim domaćim dokumentarnim filmom. Ova godina nekako možemo reći da je bila u znaku dokumentaraca, pa tako Zlatni niz nastavlja Mirotvorac, film koji je ovjenčan velikom Zlatnom arenom za najbolji film redatelja Ivana Ramljaka. 70 tisuća gledatelja, odnosno čini mi se da je baš danas došla vijest da je to i preko 70 ako se ne varam neke 73 tisuće što ga je zapravo učinilo najgledanijim filmom u ovoj godini, kako to obično biva, bude dječji film ove godine dakle imali smo dječji film drugi dio dnevnika Pauline P, evo postao je dakle najgledaniji film u ovoj godini a imali smo jedan također od djece vrlo dobro prihvaćen film na ovogodišnjoj puli Bumbarovo ljeto Nagradu za najbolja glumačka ostvarenja u lokarnu, osvojio je glumački duet novog filma Hana Jušić, Bog neće pomoći. Riječ je o glumicama Marije Veselčić i Manueli Marteli koji su osvojili dakle nagradu u lokarnu za najbolju glumačku su igru. Jedan podosta komoran film, ali svakako vrijedi gledanja. Krajem listopada dobili smo i takozvane domaće Oscare, nagrade AFA za najbolje filmove i serije, novo osnovane akademije Jadranske mreže. Tu je također triumfirao film Fume o Morte, dobio je nagradu za najbolji film, režiju i scenarij dok je Leon Lučev nagrađen za najbolje glumca u filmi Radnička klasa ide u pakao. Spomenut ćemo je 35. Anima Fest koji je ove godine donio važnu novost, a to je da pobjednik od ove godine u kategoriji hrvatskog filma, ujedno e, ulazi e, u... E, odnosno natječe se za nagradu Oscar. Ovim ćemo i završiti film, brzo moramo preći na likovnost. E, dakle, 2025. što se likovnosti tiče, definitivno je bila obilježena obljetnicama. Na početku, naravno, e, odmah se osvrćemo na 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva, koju smo prosladali zapravo tijekom cijele godine, a kulminacija svega, monumentalna izložba u galeriji Klovićevi dvori, u početku bijaše kraljevstvo. Podosta Zagrebačnih muzeja još je uvijek da kako u obnovi, pa tako i muzej za umjetnost i obret, koji je, evo, dakle, bez svoje matične kuće još uvijek proslavio 145 godina postojanja, no razveselili su Zagrebčano otvaranjem zamjenskog prostora u ilici i galeriji MUO, a spomenut ćemo i to da je galerija Račić, koja je vrlo, vrlo aktivna, navršila 50 godina postojanja. Valja svakako spomenuti u ovom pregledu da su Varaždinski i Šibenski muze u 2025. proslavile stote rođendane. Kao što sam već spomenula, još je uvijek puno kulturnih institucija posebice muzejskih u obnovi, no jedan vrlo važan, sad krajem godine otvorio je svoja vrata, riječ je o atelje u Meštrović, koji dobio i novi stalni postav, bez sumnje mjesto koje vas pozivamo da, da posjetite. Ono što je također privuklo dosta pozornosti je javna intervencija, najveća u javnom prostoru, Nore Turato, svjetski priznate hrvatske umjetnice generacije na domu likovnih umjetnika. U Zagrebu su se ove godine otvorili neki novi muzej, mahom privatni, riječ je o muzeju povijesti videoigara, riječ je o muzeju smijeha koji je jako dobro prihvaćen od publike, muzej putovanja, to je jedan neobičan manji muzej, odnosno anti-muzej u umjetnika Vladimira Dodika Trokuta. Spomenut ćemo još jednu važnu stvar koju svakako ističemo u ovom likovnom pregledu, a to je velika retrospekt na izložba posvećena našem slavnom Slavku Kopaču koja je ove godine otvorena u Firenci. Ako vas put odvede u Firencu svakako ne propustite ovu izložbu. Kao i svake godine sudjelovali smo na Venecijanskom bijenalu arhitekture gdje nas je ove godine predstavljala Ida Križa leko sa svojim timom i projektom Inteligencija grešaka, a pred kraj godine doznali smo i tko će nas predstavljati na bienalu iduće godine, a to je kiparica i slikarica Dubravka Lošić. Valja također spomenuti da je hrvatska umjetnost ove godine otputovala i preko oceana. Osam odabranih djela među kojima i ona vaništem Angelosa Kožarića Knifera, otišla su u Slavnu New Yorkšku momu gdje će biti ako se ne varam do veljače. Godinu je također obilježila jedna velika i važna izložba u jednom od rijetkih muzeja koji nisu obnomni, a to je muzej suvremene umjetnosti. Riječ je o izložbi posvećene ženskim pitanjima, pitanjima manjina, retrospektiva, umjetnice Andreje Kulundžić. Spomenuti ćemo za kraj nagradu hdl za životno djelo koja ove godine dodijeljena Grafičarki Nevenki Arbana Zdumović dok je Viktor Kovačić za životno pripao arhitektu Krešimiru Ivanišu. E, da, evo, vrijeme nam polako curi, ali mi imamo još jedan pregled, a to je književnost. Sudeći prema našem najvećem sajmu knjiga Interliberu, koji evo pod svake godine nudi pregroš novih starih naslova, opet ćemo nekako steći dojam da hrvatski građani jako vole knjigu da kupuju, knjigu da čitaju knjige. Statistike koje također već godinama pratimo svake godine pokazuju da to baš i nije tako, odnosno da e, jedva polovina građana čita da e, ova druga polovica ne čita uopće, no čini se da zahvaljujući ovoj polovini koja čita e, knjižni sektor je takako održiv, kreativan i bogat. Pa ćemo tako evo e, ovaj kratak pregledni ženosti krenuti naravno sa nejakim nagradama koje nam daju nejakav putokaz. Nazor za književnost za životno djelo ove godine u rukama akademika jednog od najčitanijih hrvatskih prozaika Gorana Tribusona, dok je nazor, godišnji nazor otišao u ruke Franjina Gulova za knjigu poezije Krevava knjiga. Um... Knjiga koja ove godine privukla mnogo pozornosti i dobila dvije vrlo ugledne nagrade, nagradu Ksaver i nagradu Janku Polić-Kamov, Robert Međurečan, roman Tako neka bude. Jedna knjiga o ženskom identitetu, majčinstvu, egzilu, također nagrađena Srada Fortunata, nagrada Te Portala, književnica Olja Knežević. Lana Derkaš, dobila je Paktina Ujevića za zbirku poezije, Azil za nebeska tijela. Kad smo kod poezije, naravno ne možemo ne spomenuti našu najvažniju pjesničku nagradu Ivan Goran Kovačić. E, za mlade pjesnike ove godine u rukama Dorote Šušak, a e, bienalna nagrada za najbolju pjesničku zbirku ove godine otišla je u ruke Marije Andrijašević za zbirku temeljenje kuće. Pjesnikinja Gordana Berić, Benić dobila je nagradu Tonko Marojević dok je Snježan Banović dobila nagradu Višnju Makedo e, za knjigu Jesea Vila Lutaka. Naši pisci ove godine bili su nagrađeni nekim važnim međunarodnim nagradama. Spomenut ćemo Damira Karakaša koji je svoju nagradu engleskog pena, Ivanu Bodrožić koja svojila Eberde ovu nagradu za roman Sinovi i kćeri, Temeljenka Jergovića koji je dobitnik velike i važne lajpsičke nagrade za književno razumijevanje. Bilo je ovo najme i godina odlazaka, umro je jedan od najvećih Hrvatskih književnih i kulturnih teoretičara, omiljeni profesor Filozofskog fakulteta Milevoj Solar, otišao je jedan od najvećih hrvatskih pjesnika Petar Gudelj, a prerano je otišao i Renato Baretić. Za kraj, evo imamo još ono možda minuticu i pol, spomenit ću samo neke knjige koje svakako vrijedi imati na umu i pročitati. E, za početak riječi o jednom prvijencu, naše poznate slikarice Gabriele Rukalj Krašković, Sjan prvjenac u kući, u vrtu, bilo je mnogo svjeća. Zoran Ferič nakon 25 godina e, vraća se kratkim pričama novom zbirkom Spider-Man, juliana Matanović vrlo zapažen napisala je kratki roman Stojiti put, novi roman imali su nebojša Lujanović i drvo, pred krajem Marko Gregur svoj novi roman Dolinar posvetio je svjetskom prvaku u stolnom tenisu Žarku Dolinaru i um, sunčanik Damira Karakaša predstavljen prije nepuna tri tjedna ako se ne varam, odmah nakon izlaska i kritika i publika proglasila ga je uh, najboljim njegovim književnim uratkom do sada. Završit ćemo sve ovo, iako smo se naravno bavili domaćim naslovima domaćim pregledima, završit Našemo naravno sa dobitnikom Nobelove nagrade za književnost ove godine u rukama slavnog mađarskog pisa Lasla Krasnohorkaja. Evo isteklo je mojih 15 minuta, htjela sam još na kraju malo sve zaokružiti. Dragi slušatelji, iznimno mi je drago što mogu reći slušatelji, hvala vam, evo što imam priliku ovdje biti pred vama, sretna nam nova godina, nastavljamo dalje. Kolegica Nikolina Devčić, Nikolina izvoli.